Allah și Coran. Toate cuvintele lui Allah, pe care îngerul Gabriel le-a adus profetului Muhammad, sal wa salam, au fost păstrate în această carte, Coran. Coran, putem cedi tot ceea ce Allah ne-a spus nouă oamenilor. Putem găsi poveștile multor altor profeți, pentru că Allah întotdeauna a trimis profeți omenirii pentru îndrumare și pentru îndreptare. De aceea, noi, oamenii, ar trebui să ne închinăm numai lui și să facem fapte bune. Putem găsi multe alte lucruri în Coran. Tot ceea ce credem noi ca musulmani și tot ceea ce trebuie să facem este scris acolo. Atunci când știm, și urmăm ceea ce este scris în Coran, vom deveni bun musulmani. Tot ce știm despre Allah este ceea ce el însuși ne-a spus despre el. Allah i-a spus îngerului Gavril să-i vorbească lui Mohamed, sallallahu alaihi wasallam, și Mohamed, sallallahu alaihi wasallam, le-a relatat mai departe oameni. Allah este singurul Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu în afară de Allah, iar Mohamed salallahu alaihi wa sallam, este trimisul său. Aceasta înseamnă că doar Allah putea să creeze omenirea, pământul, luna, soarele și stelele. Ala este singurul care a creat toate aceste zi. Noi știm că multe lucruri de pe această planetă funcționează prin ele însele. De exemplu, dacă punem semințe în pământ și așteptăm un timp, vor crește plante din aceste semințe. Să punem semințe în pământ e o treabă simplă, dar aici există o întrebare importantă pe care ar trebui să ne punem: De unde luăm pământ și de unde luăm semințe? Da, veți spune că semințele le luăm de la alte plante și aveți dreptate. Dar gândiți-vă, aceste alte plante au nevoie și ele de pământ ca să crească. Deci, de unde a venit pământul? Pământul este alcătuit din particule mici de nisip, minerale, săruri și alte substanțe. Unde, cum și din ce putem obține nisip și celelalte lucruri? De asemenea, plantele au nevoie de apă pentru a crește. Așadar, de unde vine apă? Plantele au nevoie de strălucirea soarelui încă de la început când ies din pământ. De unde vine strălucirea soarelui? De asemenea, avem nevoie de alternanța dintre noapte și zi, iar atunci putem calcula de câte zile are nevoie o plantă ca să răsară și apoi să crească. Este ușor să punem semințe în pământ și să așteptăm până ce planta va răsări, dar nimeni nu poate să facă toate lucrurile de care este nevoie pentru a se întâmpla acest lucru. Niciun om nu poate crea pământ sau aer, lumină, apă, cum nu poate crea ziua și noapte. La fel se întâmplă și cu multe alte lucruri de pe pământ. De exemplu, omul poate construi casă. El are nevoie de piatră, dar nu poate crea piatra el singur. De asemenea, omul poate construi mașini și avioane. Ca să facă aceasta, el are nevoie, pe lângă multe alte lucruri, de fier și cauciuc. Din nou, el nu poate crea fierul și cauciucul singur. Fierul se poate găsi în anumite roti care, încălzite foarte tare, fac fierul să curgă și să iasă afară. Cauciucul este de fapt o substanță secretată de anumiti copaci. Când este tăiată scoarța acestor copaci, cauciucul lichid curge afară. Dar roca ce conține fier și arborile de cauciuc nu au fost create de către om. și abilității omului, el nu este capabil să creeze aceste lucruri. Aceasta înseamnă că, atunci când omul construiește mașini, avioane și multe alte lucruri, el folosește materiale care se găsesc deja pe suprafața pământului. Dacă ele nu s-ar găsi aici pentru a fi folosite, omul nu ar putea construi nici mașini, nici avioane și nici alte lucruri. Orice folosește omul pentru a construi ceva, orice lucru a fost creat de Allah. Ala a creat toate lucrurile de care omul are nevoie pentru a trăi sau pentru a construi case, pentru a cultiva plante, pentru a crește animale, pentru hrană, îmbrăcăminte și chiar pentru a construi mașini și avioane. Fără ala, omul n-ar fi capabil să facă nimic din simplul motiv că, fără voia lui ala, omul nu ar exista. este cel care a creat pământul, aerul, soarele, apa și multe alte lucruri de care omul are nevoie în primul rând ca să trăiască. Fără toate acestea, omul n-ar putea trăi și aceasta înseamnă că omul n-ar putea exista pe pământ. Allah este cel care a creat omul și Allah este cel care îl ține pe om în viață. Totul este de la Allah. De aceea noi spunem. Nu există alt Dumnezeu care să merite a fi adorat în afară lui Allah. Allah este cel care a creat totul. De asemenea, Allah i-a spus omului ce trebuie să facă ca să-i fie bine. Allah a trimis profeți care să le vorbească oamenilor. Omul trebuie întotdeauna să se gândească la Allah și să-i mulțumească, să se supună poruncilor care au ajuns la el prin intermediul profeților primiști de Allah.